السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقفة الله الشهداء اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقرارا دينا وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد Hai hadirin yang dirahmati. Ikhwani wa muati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukuri atas berbagai macam nikmat, berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Kumpulkan kita Perkemukan ber, kita Di tempat yang mulia Dan insyaAllah niatan yang mulia pula Yaitu Untuk balik, Untuk menuntut nilmu syair Yang mana Rasulullah S.A.W telah menyampaikan Kepada kita bahwa Setiap yang menginginkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita menuju jalannya. dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang berjalan di atas sunahnya. insyaallah sebelum acara dimulai kami akan membacakan ketentuan acara kajian kita kali ini yang pertama adalah pembukaan yang Alhamdulillah selanjutnya kita buka, kemudian yang kedua adalah sesi utama materi kajian Islam dunia kita pada kami hari ini yang bertemakan kebahagiaan yang dicari dengan pemajari kita yang itu adalah Al-Ustaz Hafizya Abdul Wadud Harfi Dha'ullah Ta'ala InsyaAllah kajian kita akan berlangsung ke pukul 10 waktu ini kejabaran dan materi sampai pukul 9 lewat 15.000 pulih. InsyaAllah. Kemudian yang setia adalah sesi Tanya jawab dan yang terakhir adalah penutupan. Di punyek sesi Wa'afuati bin Dhani, Rahimahili Wa'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'afu'af kita baca beberapa acara selanjutnya. Jadi sesi utama kita kepada Al-Qur'an. Abi Dhu'abil Wadud Hakudullah, Walla Taqwalillahi نحن يسوى من طرف التسرط ونعوم بك الله من شعور عن خطبات ومن خلقات من أعمالنا من جرس الله ونعلم شرقاتنا ومن يبقر مع هذا الهيان أشتغ ألا أنه مخباط رهده لا شريك له وأشتغ ألا محمد أحوه ورسوله لا نتيب أبدا اللهم صلي وصلي وفارس على ميليك المصطفى وعلى آله وفقه وَمَنْ ذا يقوم بيضال الى عين الدين وديه وجاكم تبارك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما كان ودي اشتاقك وانا اود اللهم يا حبيب حبيب محمد صلى الله عليه وسلم واشعب مولي محتكفها وكل محتكف بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال سبيل النام اللهم لا قواني وفقك بالله رحمني وارحمنا الله في تمنع Pagi hari ini berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi ini di masjid mengkui ukiran dan kita berharap mudah mudahan Allah Subhanahu Wataala menjadikan berkumpulnya kita pada pagi hari ini mendapatkan bagian utama nama-nama yang barokah, najib yang telah disampaikan utamanya dalam banyak riwayat. إن شامس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نرى نحدي ما استمع قوم في بيت من حيوه الله يصلون كتاب الله ويتجارسون بينهم إلا حقا هم الملائكة وغاطيتهم الرحمة ونطلت عليهم السكيمة وذكرهم النار في مه di antara riwayat yang dilaporkan tentang perkemalan masjid ilmu dan berkumpulnya kita di masjid yang berbalas seperti ini, nak diberitakan di antaranya tidaklah suatu tahun mereka berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah kecuali para malaikat Allah Taufiq akan menyertai masjid. Di mana orang-orang berkumpul dan mereka untuk membaca dan belajar kitab Al-Qur'an dan tentu kesalahan dalam mereka kata Al-Qur'an adalah sebenarnya penyerta mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mendoakan ampunan bagi kaum ini dan mereka mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kaum ini dengan kolah Allah akan turunkan rahmat Allah akan turunkan sakinah dan Allah akan sebut-sebut mereka yang berada di majlis di parmanik acara insyaallah subhanahu wa taala. Al Fadhlillah ini utama. Dan kita berharap Bara kita di Madrid pagi hari ini mendapatkan gairah bahagia dan kita berharap keberadaan kita di Madrid yang mulia ini melepaskan bagian utama yang terakhir dan Rasulullah S.A.W. Wati-willah pembahasan kita insyaAllah tajat ini adalah seputar asa anadat yang dianggarkan dari kita jahat setiap kita dengan semua apa yang kita lakukan Semuanya puncaknya adalah Harapan kita hidup dan perbacaan Hidupan yang serahnya Yang berkiri Satu kalimat Yang semua manusia sepakat Tidak ada seorang pun yang berselisi Tentang permasalahan ini Mereka dengan sejarah Jalan kehidupan mereka Ada yang pegawai ada yang melihat swasta Ada mereka melihukai politik dan, se dan sebagainya Maka tidak ada mereka Persepsi dalam satu kata Bahawa yang mereka inginkan Semua dalam kehidupan mereka adalah Mereka bisa merasakan kebahagiaan Dalam kehidupan Tidak sejata, tidak rakyat Tidak orang kaya, tidak orang miskin, Tidak lagi, tidak perempuan Maka khidmat ini kalimat Yang diinginkan Alim semua manusia. Bahkan mereka orang khasib, orang muslim, orang munafik, orang sasib. Ia yang mereka inginkan kecuali. Mereka bisa mendapatkan kehidupan yang sejajah. Hidupan sejajah. Hidupan sebahagia. Apa yang bila? al Al-Qa'nq al-Juhdiyah Dia mengatakan kanan berlisah nadauhu al-aslai bahawa kesempurnaan manusia tersumbuh pada dua borong kesempurnaan manusia sangat tersumbuh pada dua perkara yang pertama katanya narifatul haf Al-Baqin Mengenalnya seorang terhadap Al-Baqin Kebenaran Hingga dia bisa membenarkan dengan Segala bentuk kebaqinan Yang kedua I-Tal-I-Tal Al-Baqin <tuh> Dia selalu bisa memenangkan yang al Dan mengalahkan yang Baqin dan ulangi Dia antara perkataan lima idul nohri al-azharul Al syiah rasulullah beliau mengatakan karena disesat anak lain, mada ruh anak lain, kesemuran manusia porosnya adalah bersungguh barad dua perkara yang pertama Maha Rasul Al Al-Baqi mengenalnya dia terhadap Al Ah, ini kebenaran sehingga dia bisa mengalahkan mengenal segala amalan kebapilan. Yang kedua, Ibnu Al Hab al-Baqi dia baru bisa memenangkan Al Hab. Dan mengalahkan kebawah bila, kebawah demikian perkataan Aliman Ibnu Kaidh dan demikian kenyataan kehidupan yang kita rasakan dan kita dapatkan bahawa ketika seorang memiliki tujuan, maka dua perkara yang akan menamparkan seorang dia sukses sampai ke tempat tujuan. Atau hingga kita mendapatkan tujuan yang dia harapkan. Yang pertama, berkaitan dengan ilmu. Nabi Fatul Haq Adil-Bafil, ini berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, berkaitan kekuatan amal. Ibarul Haq Adil-Bafil, berkaitan kekuatan amal. Berhasilkan dia memiliki dua perkara ini. Dan semakin sempurna dia memiliki dua perkara tersebut. Maka dia adalah orang yang paling berhasil sampai ke tempat tujuan yang dihidikan. Wabarakatuhillah. Untuk contoh. Kita mau pergi ke Surabaya. Ambilah sana di sini. Ambilah Paling diharapkan sampai tempat tujuan Ada orang yang mereka memiliki buat. Apakah apa sebut? -apa? Yang pertama, dia mengetahui ilmu atau dia mengetahui jalan hmm, arah mana yang akan mengantarkan dia sampai Surabaya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kekuatan amal ikut dia bergerak, dia berjalan, dia menempuh jalannya, sehingga dia nanti sampai pada tempat tujuh. Apabila dua perkara ini adalah perkara yang menentukan kepada Allah Maka, Kebalikan dari keduanya merupakan penyakit yang akan menggagal tanpa orang, dia sampai ke tempat tujuan. Al-Ibu lawan adalah adik-adik yang ini Orang yang dia tidak tahu jalan, maka titik harapan dia untuk sampai tempat tujuan. Orang yang tidak berjalan, atau dia lambat gerakannya. Atau bahkan dia tidak bergerak selama sekali. Maka tentu dia tidak akan sampai ke tempat ujuan. Atau kalau dia bergerak dan lambat gerakannya. Dia pun orang yang sangat lama dan sangat panjang sampai ke tempat tujuan Belum lagi. Tak ada ny orang memiliki dua perkara ini, dia belum jadi. Kecuali apa tidak seolah-olah jadi istikmah dengan dua perkara tersebut. kami bilang apa yang pertama berkaitan dengan ilmu. Allah mengatakan puncak tujuan ilmu manusia si adalah apa jadi kebahagiaan. Maka yang harus kita meneliti sekarang adalah berkaitan dengan ilmu apa yang kita, apa yang akan mengatalkan kita kepada puncak, apa adat, puncak kebahagiaan yang menjadi kita siap manusia dalam kehidupan kita. Tidak ada orang pun dalam kehidupan ini yang mereka tidak meningkat kebahagiaan siapapun akan pasti berapa-banyak orang yang mereka tidak memiliki ilmunya punya dia salah menempurkan dia salah menempurkan bagi orang dia salahkan sebaiknya itu apabila dia bisa mengukurkan hal-hal yang sangat kuat demikian sebaiknya bayangan manusia Selain banyak orang Setidak dia jadikan semua waktu dia Dia perat Teraja dan teringat dia Dia turahkan segala pemikiran dia Hanya untuk satu perkara, Jampu malu Ini mengukurkan harta Agak nanti biasa Apakah kemudian orang yang mereka mengukurkan harta Selalu dapatkan kebahagiaan kita bisa memakai pahlawan fitnah kehidupan kita sendiri. Berapa banyak orang mereka telah terhumpul harapannya. Kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dulu dia bayar. Itu apa adanya kebaikannya. Hmm. Bahkan terkadang dia merasakan betapa susahnya dan sempitnya dan penatnya Dan sebagusahnya padahal kehidupan orang-orang mereka. Hartanya sangat dibuat. Jadi kan, belajar orang ada yang mereka mengkhayalkan menurut sangkaan dia bahawa jalan belajar itu adalah dengan menjadi orang yang terkenal sehingga semua orang membicarakan media memuat media membicarakan di mana mana dia dikenal oleh orang. Akan tetapi nyatanya berapa banyak orang yang bilang. Orang-orang yang mereka dikenal di seluruh tempat. Dan setiap orang hampir mengenalnya. Akhirnya, -akhir bila-bila -akhir kita melihat kehidupan hari-hari yang dia alami, sungguh sangat rajin. Sungguh sangat jauh. dari apa yang orang bayangkan dia menalami kekajihan hidup yang belum dia hayatkan. Demikian juga... <tuh> Sebagai orang mereka membayangkan bahawa jalan sebagai itu apabila dia dia bisa menjadi seorang tokoh atau dia jadi orang yang bisa menempati jabatan-jabatan tertentu sehingga dia mengetahui cara apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan perkara tersebut. Juga orang, akan ada banyak hal yang mereka telah mengetahui apa yang dia. Selalu cari selama ini. Agak tapi dia tidak atau tidak kunjung pula mendapatkan apa yang dia hayalkan. Mungkin dulu langsung jika masih TK atau masih FG, kalau bisa, betapa bahagianya bisa masuk SNP favorit main dengan nikian. Agak nanti ketika sudah masuk SNP favorit eh, ternyata sama saja perasaan. Bahkan melalui beban-beban gimbang pun dia agak sangat menyedarkan dan menggerakkan Dengan tidak keluar bayangkan anak sendiri betapa bahagianya kalau nanti dia diserang diterima di SMA yang perform sehingga sampai mereka menempuh jalan jalan untuk masuk, dan mereka merasakan betapa stresnya dan betapa hinaannya. Isu pada dia kalau sampai tidak bisa masuk SMK popol. Demikian juga setelah SMK berapa banyak anak SMK yang mereka membayangkan bahagia apabila bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi yang popol. Dan dia akan bayangkan betapa sangat susahnya hidup, stresnya hidupan. Betapa sangat indah yang dia rasakan seandainya dia tidak diterima di perjualan diri Ya'kob. Agar Nabi Al-Fatihillah setiap orang yang mereka telah sampai kepada apa yang dia bayangkan dia ayarkan tadi. Berapa banyak orang yang mereka telah merasakan apa yang dia kita ditakarikan itu bagi dia. Bahkan kita mendapatkan di Buhan-Buhan Semra'u dan kami, dan milita, dan sempit, dan terus juga terasa bebas. Sehingga keberadaan dia yang sudah dijalankan itu, layang faksakan tidak bernampaan. yang telah menjadi pejabat, yang telah diperkuat populis, yang telah terkenal namanya. Mereka tidak sudah menikmati apa yang ada di tangan mereka. Walaupun sebagian orang mereka putus asa Benarnya ada agak tu sebagian itu. Sebenarnya ada agak tu sebagian itu. Apakah sebagian itu itu bagikan Apa murtad? Apa itu satu murtad? Eh? Apa itu satu murtad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu mata bulgan? Atau boleh balik dengan mata bulgan. Apa itu mata bulgan? Jadi, hanya latar. Mata bulgan? Mata bulgan? Siapa ada sama? Apa itu mata bulgan? Okay kan, air. Pada panggilan. Intinya patah mergala itu sesuatu yang dari di Jawa sangat menjanjikan ketika dia dekati ternyata tidak ada apa-apa. Itu patah murga. Sehingga dia tidak dapatkan sesuatu yang dari di Jawa akan menjanjikan apa yang akan memiliki kebutuhan dia. Patah mergala bagikan dari Jawa bagikan lain yang menjanjikan bagi orang yang kawasan. Tujuan-tujuan saya, tempatnya keempatnya ternyata tidak ada apa? Fata Maksud. Orang memagak kebaikan masalahnya seperti itu. Apakah kebetulan yang itu Fata Maksud. Yang semua orang membagikan kebaikan yang lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu, semua yang dia bayarkan. Ada kan pertanyaan banyak orang yang mereka mengejar dan sampai ke tempat tujuan, kenapa belum pernah mendapatkan? Ada nggak pejabat-pejabat tinggi yang mereka terus? Ada nggak? Ada semua. Barangnya ada, ada semua. Jadi Dan dia sedang tidak mahu akan balas sebab dia, dia adalah berada pada posisi yang dulu dia bayangkan akan memberikan kembali dia. Jabatan yang ada di benar-benarnya sekarang itu adalah beban dan beban dan beban. Belum dia memberikan lawan-lawan politik dia yang siap untuk siap-siap menjatuhkan, menjari saib untuk menjatuhkan dia akan berbicara bahwa isu akan tidak pernah baik. Ada enggak para artis yang mereka populer dan semrawut kehidupan ada enggak? Hampir semua. Hampir itu. Kalau antum perhatikan hidup para artis yang kelihatan gelap gelap Apakah siapkan diri atau kenapa yang pasti akan diri dan apa? Kan? Tidak. Bagaimana mereka berhidup melalui menekmati dan bagaimana mereka terlihat dalam gelapun yang hidup antara dan mereka tanpa gelapun dalam keselamatan hidup yang luar. Ada ga artis yang menyebut itu kawet, kawet, kawet, kawet, kawet, kawet? Ada ga? Banyak menunjukkan dia tidak-tidak mengalami kebahagiaannya. Belum yang mereka selalu diruduh dengan gonsit-gonsit di atap mereka. Ya, tapi tidak. berpikir, apakah sesungguhnya kebahagiaan tua yang patah Yang hanya ada dalam khayalan? Akan tapi tidak dalam penyaman, janganlah orang yang hanya menjadi jadi kejauhan. Akan tetapi untuk dikejar nanti ke tempat tujuan ternyata tidak dapat. Kami bilang kepada orang Allah, maka kembali pada asal yang katakan Nabi Nabi bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang pertama kali kita harus mengetahui ilmunya yang kita sampai ke tempat yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kita dengan berita yang pasti. Ya Allah katakan Man abilal salihan bin zakarin awtumta wawakub bin falunuh yiyasah hayatan sa Barangsiapa yang dia beriman dan beramal saleh, maka engkau salih. Barangsiapa yang dia beramal saleh. Misdakere kaum tsa baik itu laki-laki atau perempuan. Gua wa Sedangkan dia mukmin. Ada dua perkara. Dia beramal saleh dan dia mukmin. Salah yang yang memun hakal akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Al-Hayatul Ta'idah, ya pasti Dikatakan pada ulama adalah Al-Hayatul Ta'adah. Hidupan yang baik. Ya yang hidupan yang baik ya. Sekarang saya tanya, apa itu Al-Hayatul Ta'adah? Yang merupakan Al-Hayatul Ta'idah, kehidupan yang baik. Apa itu terang ke mana yang kegasakan saya membayang itu membayang batang dengan saya ingat, di sanaでは Izminat lokal di wang pulau besar, ketenangan hati dan pelapangan dada. Siapapun yang memiliki ini maka dia dipastikan berada dan kebahagiaan, hati yang tenang dan dada yang lapang. Apa artinya yang lapang? yang banyak, uang yang banyak. Masuk tiap bulan namanya katakanlah di antara teman-temannya orang yang paling kaya. Di antara kawan-kawan asrama yang paling kaya. Udatannya terus mengalir deras. Berapa begitu berpikir tiap bulan? Entra kayak gitu. Pakaiannya paling bagus. Topi mond cacaannya dingin padanya. Dia ya, termasuk diantara minal ahliya di kalang-kalang kaya kalang kelak kawan-kawan selamat. dia memiliki apa yang lain ada tadi apa artinya apa yang buahnya tersebut apabila itu selalu tumpah dia setiap hari kesel tumpah setelah cek-cek keelitas bunda tega kawannya melihat kamu itu kayaknya suram betul hidup kamu wajahnya <SILENCIO> tidak kenak saja susah sekarang padahal uangnya banyak pakainya beruntung dia termasuk orang terkaya di aslaman tapi jika di dia tidak memiliki hati yang tenang dan negara yang lapang maka dia tiap ya, orang akan mengatakan orang ini tidak sudah basi. Akan misalkan orang boleh jadi kalau orang kampung rumahnya dari kecek reot. Sambel pun kita masuk adalah hidungnya. Makanya juga asal ada yang mampu cukup dengan nasi sambel saya akan juga segal dipakai-pakai ada sembuhan ada kemangi akan masih jika dia dalam keadaan seperti ini hari 2008 dan dia tenang Masya Allah semua dunia ini seakan akan dibuang dan berubah-ubah merupakan kerajaan dia Dia rasukan tenangnya hidupan dan lapangnya jaday. Orang akan mengatakan masyaallah anda dalam keadaan bahagia melebihi orang yang lain. Siapa dia artinya bahwa ini kekayaan jabatan, ketampanan, atau molanya tampang super tampan, tapi dia hati super suruh. Bagaimana akan daripada dia namanya sebarang? Gelita? Sumpah? Tepat? Jatuh? Tidak ada kemen di dia. Sekarang pasangan kemen. Bagaimana kita bisa mendapatkan alat-alat yang iklim yang menghakti waktiwakti tersebut? Sekarang pasangan kemen, bagaimana kita bisa untuk kita sampai mendapatkan singkatan dan istirahat, dia harus mengetahui maaf ibu lelahayat. Dia harus mengetahui tentang masyarakat atau singkatan-singkatan kehidupan. Dia harus memahami tentang masyarakat, kehidupan. Kehidupan tidak itu boleh memulai untuk singkatan untuk masyarakat, agar tetapi kehidupan Allah ini memiliki masyarakat-masyarakat. Kebanyakan orang tidak memperasukkan tentang martabat kehidupan ini. Bagaimana dia akan memperasukkan martabat kehidupan saat ini. Dia tidak mengetahui apa itu martabat kehidupan. Bapak Tidak, para ulangan kita menghirapkan bahawa kita ada martabat-martabat kehidupan yang harus kita ketahui kita bahkan. Yang merupakan pemerintah awal kita untuk menggapai kebahagiaan. Dan ini merupakan poin pertama yang saya katakan salingan terkait Al-Josya. Bahawa tanya kabar di Islam, ma'da'udhu, ayat al yang pertama berkaitan masalah ini. Berkaitan dengan masalah ini. Kita tahu Bahawa hidupan itu dalam marotik memiliki martabat-martabat, memiliki tingkatan-tingkatan. Yang ya, pertama Jadi Hayat atau Hayatul jasa dia Abang hayat Hidupan jasa dia Walang jasa Hayatul jasa Kehidupan jasa dan badan dia Yang kedua Hayat berkirmi Min mauntil jasi Di hidupan itu setelah Kemakian Al-Tahmakinya dengan kebodohan Yang ketiga Hayat berkhidmat wal korodat Yang keempat. Hayat Al-Akhlaq Al-Mahmuda Al-Fawdila Hidupan Akhlaq Yang mulia ya Ia terima Hayat Al-Sulur Wal-Farq Dillah wal Ia ya karena Haiatul Awah baca sama, yang ketujuh Haiatul Jannah Adzamah. -ad Ada berapa? Jujur, jujur sebab Yang pertama penyuburan data dan badan. Ya, Haiatul Jannah badan Yang kedua penyuburan ilmu setelah mati. Ya, Haiatul Ilmi. Mim, Maudzhan, yang ketiga, kehidupan jimat, Hayatul Jimat, buat <laughs> kita. Yang keempat, kehidupan asma yang mulia. Yang keempat Hayatul Akbar. Al-Fauzilah al budak. Al yang kelima, kehidupan surur. Ya Hayat Surur, Wal-Qal, Wal-Akh, Hidupan kebahagiaan bersama dengan Allah Tuhan. Yang terakhir? Kehidupan arwah badan mamah. Ya, hayatul arwah badan mamah, kehidupan jual-jualah, kematian yang tujuh. Ke ke ha. Hayatul janda, az-ja'iman. Al Al-Qaridah, kehidupan kekal, abadi, lijanin. Mari kita lihat satu-satu poin Yang pertama adalah hayat perjalanan wal abdul. Hidupan jangkaan dan badan. Jadi hidupan jangkaan jam ini. Hidupan singkatan ini sama dengan hidupan bagi bagi dia. Jadi hidupan singkatan orang-orang yang mereka sekedar berkhidmat untuk membahagiakan jasanya membahagiakan badannya maka kehidupan mereka tidak lebih tidak melampaui kehidupan kebenaran yang hanya berfokus yang hanya fokus dan berkhidmat pemenuhan-pemenuhan keinginan syahwat keinginan-keinginan pembuatan keinginan badan di mana kehidupan orang-orang yang tidak oleh Allah Taala, orang-orang kafir yang tamat tahun, wayakulun, kama takul an'an, buat rumah buat labu. Orang-orang kafir kehidupan mereka adalah kehidupan yang hanya yang tamat tahun, mereka bersalah. Iban mereka untuk mengumum bahan ketengahnya. Dia bangun hotel-hotel yang megah. Semalam kita ratusan bukarnya ini. Takkan sampai juta, ratusan juta. Semalam ratusan juta. Bagaimana? Saya mau menjawab. Semalam ratusan juta. Kalau dihidupi, tidak dihidupi. Hotel untuk tidur. Di mana mana dibangun hotel yang megah-megah, Akan lagi mereka ini untuk mengubah syakwat, mengubah syakwat. Berapa banyak hotel-hotel mereka dibangun, yang akhirnya semalam. akhirnya hanya untuk, jadi melakukan pemuasan-pemuasan seksual, perzinahan dan sebagainya. Jadi kan semua taman-taman indah yang mereka bangun, rata-rata di mana ada taman-taman yang dianggap indah, menyeramkan, menyeramkan, kemudian di situ, agar buahnya kita dapatkan orang-orang yang mereka berpacaran air, ya, melepas takwat di taman-taman Indonesia, tidak sudah untuk hal-hal yang jadian. Ya, sama-sama. Kehidupan mereka adalah hanya bersenang-senang. Kehidupan kata orang programnya itu hanya apa? Sanda. papan, Paham. Dia hanya memaksimalkan dan operasikan perkara saja. Bagaimana misalnya ada yang hati? Kemudian mangan enak? Kemudian Omak, mewah, sandang papan tang, tang sing. kecil, segala yang perhatikan semua dan semuanya jasa, dan jasa, dan jasa. Bagaimana sihat, makan, dia perhatikan semua makanan yang lebih sedikit. Bagaimana susah dia jangan sampai akan apabila sakit sedikit maka dia pergi ke rumah lagi, dia sedangkan ke doktor. ...dari dokter yang spesialis. Semuanya dalam rangka untuk tutul merasakan jasadnya. Sehingga perangka yang betul memakan sangat banyak waktu dan biaya. Memakan sangat banyak waktu dan biaya, berkhidmat untuk jasad. Apakah kita? Apakah kehidupan itu ada berkhidmat untuk jasad? Ya tanah kemun, wayak Kemata kulit anak, ujung-ujungnya adalah anak wanar rumah sualau neraka dan akhir tempat tinggal mereka. Sebelum mereka berada atau meribu di jahannam akhirat, maka mereka akan berada di jahannam dunia, akan berada di nerakanya dunia, sehingga dunia mereka bukanlah jahannam akan lagi neraka buat mereka. Ini yang dikatakan dengan hidupan mereka tidak pernah mencapai kebaikan yang hakiki dalam kehidupan mereka. Mereka diendapatkan yang dikaitkan khawti wang hilang berteri. Kerana hikmat mereka adalah hanya kemarajahat. Ya Fatih bila Rahiman wa rahimahunullah. Di cuman mereka dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَا ضَرَعْنَا لِجَعَنَّا مَا كَثِرًا مِنَ الْزِنِّي وَالْلِنِّ لَهُمْ قُلُوءٌ لَا يَحْفَهُ نَفِيهَةً وَلَهُمْ أَعْزُنًا لَا يَسْفَهُ نَفِيهَةً وَلَهُمْ أَذَبٌ لَا يَ Ulaiika kal aqam ba'du amal akan mampu memenuhi janji dari kebanyakan manusia janji kenapa Allah penciptakan dengan kebanyakan manusia janji karena mereka waktu dunia, muluh, layak, dia ingin mereka kepada dunia lawumul layyq qauladiah mereka adalah para pemilik hati Hati tempatnya akan dibuka mereka, alangkah luhurnya! Akan tapi hati mereka, hati mereka tidak pernah dapat untuk memahami. Lalu ulung pun banyak orang nasihah, mereka memberi nasihat, akan tapi hati mereka tidak akan untuk memahami. Oleh kerana itu, berapa banyak dalam ayat Al-Mulkulah menala ketika menghujat kekafiran orang nasir, apalagi ayat ilun. Apakah ya kafir? Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Apakah mereka tidak berpikir? Lam yurudun la yaqulun la. Walam a'minallahi sirran. Mereka memiliki mata, akan tapi mereka tidak fakir untuk melihat. Jadi melihat dengan memperhatikan sampai tembus pandangan dia yang mengatakan dia mungkin mengimani Allah Subhanahu wa Sila Allah katakan, lakukan asal mereka memanggungkan laporan yang buta mata kepala mereka. Walaupun ta tak dalam ulu alat yang disudut, yang buta adalah mata hati mereka yang adalah ada dadah mereka. Sehingga mata kepala yang tidak buta dia melantarkan dia untuk memahami bencana air Allah Tuhan mereka. Sedangkan di antara, Tujuan ketika Allah membentangkan alam semesta, ada kaum yang melihat dengan mata kepala mereka, kemudian mereka merenungkan dengan akal pikiran dia yang mengantarkan hingga dia beriman Allahu taala, apa yang guru dan kitab ini apa dalak, dan ke langit telah rufi'ah, dan ke bumi telah fa'rufa, dan ke Semuanya dengan pandangan mata kepala yang membutuhkan perhatian dan kondisi dia hingga mereka mengasarkan beriman kepada Allah SWT akan berat, لا تقبل أفرام ولكن تقبل أولوه الله يسوله ولو أدل وضع إسم الله النبي ini kerana mereka memilih paling Ak seringan akan takut seringan yang tuli bukan tuli seringan jendang kepala mereka atau jendang seringan kepala mereka akan lebih yang tuli ...adalah telinga-telinga hakim mereka. Tapi tidak. Orang-orang yang di yang kata Allah... ...ulah raka kal'an'am, malupun Allah... ...mereka yang binatang serah... ...bahkan disusulat baik-baik. Al-Ibnul Jomzi, Rasulullah Ta'ala. Belum yang lain ketika berangkat tentang hirkan isipan... ...tipe-tipe manusia yang mereka tidak... Memiliki hati yang beriman kepada Allah. Yang mereka tiba-tiba yang rendahan. Mereka yang berputar dalam hidupan kota Hidupan rendah dunia di semata-mata. Tiba mereka kalimat Allah bagaikan hidupan. Yang pernah kretus ke dalam mahalan. Dan membuahkan syahwat. Di antara mereka. Ada yang diupanya jono Kalau kiri. Apa? Apa? Kasi. Bagi. Kasi ini. Oh, Bahu bagi? Bagi ke bagi? bagi? itu Bina tanya jawab Sembang dimakan Sembang dimakan Itu pernah masi dibagi kan? Makan dibagi? Pernah? Pernah? Oh, okay. Anu pas kamu pernah kasih makan? Sampai akan kasih winco, tahu winco? Apa winco? Hah? Apa winco? Besar, jenai, kami diuji berapa? Besar, jenai, tahu? Kalau aku boleh parkir atau kena dikembalikan, tidak akan kita kasih winco itu. Dan bagi termasuk di antara binatang. Yang tidak ada Kesembuluan Tidak ada kesembuluan Dan makanan itu sangat berpengaruh kepada pemakannya, Sehingga Orang-orang yang mereka Makannya adalah bagi Di antara sifat yang tidak Atau minimal berkurang Adalah kesembuluan Terhadap istri-istri mereka jadi antara mereka dan tempat para musuh tidak ada ketumbuhan. Istilah Isterinya dibawa ke laki manapun tidak ada kesembuhan. Ini antaranya sifat badi, corak, kotor, kemudian ini alun dengan najis manusia ada di dunia akibatnya pergi badi. Semuanya buntal Ada tidak orang yang buntal kawat? Ha? Ada apa buntal? Kawat buntal? Semua yang buntal? Kecil buntal? Ada kemungkinan serakah yang jual seperti ini? Ada lagi yang mereka ini apa? Anjing. Kau lihat apa? Anji, tahu Anji? Ya, bagaimana bagaimana? Adi Nabi Beneroy menerangkan anjing itu Dinasang yang Bahil, Rakus Dan juga Jorok Dia suka menggilati Juburnya Dan tidak menggilati bagian yang lain Kemudian Bangkai lebih jatuh kai Dibandingkan dengan Daging yang tidak Sampai kata Beliau, kalau seandainya anjing ini dia mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi seratus anjing tidak akan biarkan seorang kawan pun berserikat menikmati bangkai anjing tersebut, karena ratusnya dan karena baksinnya Dia di hidupan di sekitar kita ada orang no punya seperti ini? Hmm? Ada banyak. Rangkut. Tak Ada orang tak Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Kalau orang Jawa menjadi itu seperti Encik. Encik. Encik. Encik itu sestiap. Akan. siap Iki burku. Ini kuwiku, ini punya ku, semuanya diatur. Untuk, karena musibah dalam, pasti. Jadi pasti. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita: Allah subhanahu wa taala, iya kubadilma, iya Jauh-jauhnya akan berhikap pot, jauhnya akan berhikap rapus. Kerana dua ini termasuk suatlah yang menghancurkan manusia. Jadi, ada lagi yang dia seperti Musa. Tapi penipu seperti Musa. Kata orang berpengalai penipu apa? Musa berburu. Apa? ayo mau dengar, mutan berpuluh ayam, ayo mau dengar. Intinya sang menipu, sang menipu. Tinggal di mana-mana tugasnya menipu. Kalau perlu sampai di takdir meskipun juga tidak menipu. Sehingga bapa ayah mereka itu pejabat dan penipu mereka itu diberi amanah dan penipu atau mereka asalnya juga penipu, jadi tuan juga penipu, jadi isteri yang penjual penipu, satu tugas mereka di mana mana penipu manusia sehingga tidaklah dia berjalan dengan orang orang kecuali dia akan tipu sampai ayam pun dia tipu. Ada. Bagaimana? Saya ingin melihat. Ha? Apa yang ingin melihat? Burung, burung, burung. siapa Maka memiliki dapat semuanya berunduk, berunduk, berunduk tidak pakai semua segera tidak apa-apa. Jadi di antara manusia ada yang berani seperti dalam seperti anjing, seperti peliput seri, seperti angin kumutan seribu seperti teri yang mereka melompang dengan suara yang menakutkan orang sehingga suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang menakutkan orang menebar teror dengan kalimat-kalimat dengan kata-kata Atau perau-perau maka ini semua di antara kata itu boleh disebut di antara sisi-sisi manusia yang mereka jauh dan atau tidak mengenal tuas tak. rata. Kehidupan apabila dia hanya mengatau kehidupan hujata dia, hanya pun hujata tuan-tuan, maka dia tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki Oleh karena surat-surat, sekalian penolakan sejenikan glamor dengan segala macam pemewaan hidup, resisi fasilitas hidup siang akan terkurang, Bagaimana mereka berkhidmat dengan fasilitas, pembicaraan fasilitas, mendengar maksus penglihatan, tetapi semuanya berkhidmat kepada dia, dan harta semuanya ada di samping dia, sehingga makmur, semuanya makmur dan pendapatannya tinggi. terjadi apa yang terjadi pada masyarakat yang hanya ingin mereka berkhidmat dengan hal yang dikenakan kebenarnya. Kita lihat, masalah terbarang, yang ya, mempunyai kehidupan barat, yang mereka teknologinya maju, fakultasnya lengkap, mereka mewah, mereka makmur, terus berada, sehingga menjadi impian setiap orang saat dia menjadi titik warga atau warga-warga mereka. Seakan-akan simbol kebanggaan hidup, simbol kebanggaan hidup, saya di warga Amerika, saya di warga Jepang, saya di warga Jerman. Tahu tak ada apa bagaimana para sekolah berbicara tentang penyakit masyarakat yang ada di masyarakat seperti ini? Di antara penyakit penyakit perancis yang pesanan, kebuntangan, kebuntangan jiwa yang melanda mereka, kebuntangan jiwa yang melanda mereka. Lalu kita tanya, adakah kasus-kasus bunuh diri di negeri-negeri di yang dianggap negeri paling top dan kaya raya dan modern, adakah? Ya, ada. Sangat banyak, sangat banyak. <tuh> yang diawali daripada ya kegoytannya di cua mereka setelah depresi, masalah permasalahan di cua mereka. Jual yang boros, yang tidak tenang, sehingga masalah kadang-kadang punya digali tergoncangan terguncang jiwa. Karena apa maknanya? sekarang ini di kita sendiri, kita tahu bersiaker, tahu oh, bersiaker apa tu? Ah, apa yang ditangan bersiaker? Siapa maknanya bersiaker? Hah? Parau jangan. Fakirnya berikan orang-orang yang mereka hampir-hampir mengalami diri. Orang yang terpakai di sekolah, orang yang kemusukan pada khusus berkaitan di bawah-bawah mereka setiap atau setiap daripada sepuluh. Ada orang setiap daripada sepuluh di kon daftar pasien katakala Jakarta itu rasa saya dengan umpannya ditaruh di Cimoryo. Katakala kampung, masuk kampung. Kira-kira pasiennya paling mana kira-kira? Masyarakat yang dianggap fasilitasnya terpalma. Terbagi waktu Gampang, kata orang kantor enak ikut-ikut saju. Saro ono. Mau ke mall, ada mall. Mau ke biotku, ada biotku. Mau ke kaki, ada kaki. Barat-barat malam banyak boleh dapatkan. Katanya sumpah enak, sumpah muda. Kemana bisa? Dan ada. Akan pasti dipingatnya ada-ada. Masalah yang seperti ini, banyak sekali yang mereka terjanjikan penyakit-penyakit siwa. Tak kan boleh sangat Jadi kan pula, tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi. Ibaratnya hampir pembunuhan itu terjadi seberapa menyesikkan. Kalau tidak terasa, tak akan hampir seberapa menyesikkan. Sangat tinggi kenaikan dan langkah-langkah kejahaman buruk di atas sampai ikat mereka memutilasi, memutilasi, dicacat-cacat, dijeje, di dibesek di di di dengan berjalan-jalan kejahatan dan permintaan yang berdua di tengah-tengah masyarakat banyaknya kejahatan-kejahatan yang, yang melanda di masyarakat Indonesia. Al-Fatihah Dilihatkan pula Di antara persen dan guncang yang jual mereka juga Seringnya mereka melalui Terus jatakanan jual Akhirnya mereka pun membangun Banyak tempat hiburan Tempat untuk melahkihkan syahwa Mereka mengelam dalam nafku dan priset Ini sesungguhnya adalah pelarian pelanjat semua pelarian pelanjat semua tak orang tidak tak nah, di rumah, tidak tenteram di rumah. Rumah bukan lagi bayi di jad, nanti akan ada berubah bayi, di diperbaiki lagi. <guluh> Maka mereka akan mengikuti tempat-tempat yang akan menjanjikan supaya buat mereka kerja-kerjaan di dan tiga mereka kena obah, mereka ke tempat pelabuhan mereka bersama dengan para PSK dia pun sehingga menjadikan jalan akan memberikan kebahagiaan, mengeluarkan desa mempunyai untuk dia, sedangkan Tuhan yang akan menambah masalah dan nampah masalah. Jadikan kenyataan di atas masyarakat yang mereka, setelah lengkap dengan kemewahan hidup yang mereka dapatkan. Karena mereka hanya berkhidmat para hayat berjasad, wal-labdad. Mereka adalah orang yang mereka yang berkhidmat pada jasa dan badan badan mereka. Sedangkan kehidupan kita bukan hanya jasad, akan kehidupan kita merupakan gabungan dua perkara yang kuat, jasad dan yang kedua, ruh. Jasad dan ruh ini, keduanya membutuhkan perhatian, keduanya membutuhkan makanan, keduanya membutuhkan pemeliharaan dan penjagaan, dan keduanya membutuhkan pemuasaan sehingga jika orang hanya memuaskan kehidupan jatah jatahnya, maka mereka akan reiki tentang kehidupan putih ini. Dan sebablah kebahagiaan suratanya di mana, Ewan? Di mata? Di lidah? Kemaluan? Minta maaf. Seadanya kebahagiaan suratanya di lidah. Yang sekarang tadi berdua, Hah? Apapun saya lihat diantaranya Untuk mendisipi Secara rasa Yang paling berbagi Tentu orang yang mereka paling buani Semal Rasakan tempat-tempat kuliner Yang ada semuanya mereka belajar mereka menjijiki. Atau menjijiki Yang mereka dicipi Atau mendisipi secara nanya mereka Ini dicipi Akan tak dilihatlah orang-orang Bukan orang yang memiliki kebarian Yang didapatkan dari manusia Berapa banyak orang mereka bisa kenal dan bisa menikmati semua kuliner sampai pada tiga terakhir dikong. Mahalaki yang berusaha datang. Sampai mereka berusaha datang. Sudah semua berusaha datang semua tempat-tempat yang menyajikan dan menjadikan makanan yang merusak dan enak. Akhirnya kembali kepada singkong. Kembali kepada pencuali. ...dari tekel. Saatnya kita maaf. Kebagian terletaknya di kemaluan. Siapa yang berbagian, Wan? Nah. Nah, ha? Yang orang sering membahas. Dia membahayakan alam kataan. Ini kemaluan kita puas dan terus. Siapa yang berbagian, Wan? Nah. Ha? Siapa? Nah. Pergi, pergi. Akan tapi cuba terfikir, ada enggak yang mereka makan sebagai hidup mereka? Yang ada itu mereka, ya, mereka terpekan dan terpekan dan terpekan, karena tiap malam dia letakkan fork dulu. Sedangkan kalau yang kemarin setelah makan, yang namanya makan cek yang kelapar lagi, cek yang kelapar lagi. Yang dia tidak lagi merasakan kenyang yang kemarin, yang merasakan kelapar yang sudah melanda tu. Walaupun semalam bila dia memboikot tujuh 70, umpamanya. tujuh puluh. Maka semalam berapa jam? Tadi kita memboikot juga banyak lagi lagi tu Apa mungkin dia hanya lakukan? Sampai lagi dia operas 10%. <tik> Kemudian, ah, dia di operas 20%. Kon, akan tetapi tidak ada namanya kawan surjalah orang paling berbagai tidak, tidak. Kepak cila, bahawa berbagai hanya pada iman dan amal baik. Kebahagiaan letaknya dapat iman dan kawasan, karena itulah apa yang bersumayan di hati manusia. Kebahagiaan letaknya di hati, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di kemaluan, bukan di perut, bukan di mana, akan kita letaknya di hati manusia. Dan tidak akan hati manusia menawati kebahagiaan, kecuali apabila dia tak dengan al-iman, wal-anrufara, jadi iman dan al Maka pahami tingkatan-tingkatan hidupan berikutnya. Dan akan kehidupan kima amal boleh kita. Yang pertama adalah yang kita ingin menghidupan kita tadi buat. Al-Hayatul-Hilmin, Espri-Mautil-Jah. Ini hidupan ilmu setelah kemahdian, kebodohan. Kebodohan kita akan memakan kemahdian dan kemahdianan. Wajib jadi kau berlombi mongun dan kebodohan sebelum dia mengalami kematian maka kebodohan merupakan kematian. Wajiblah, wajiblah hukum kau berlubuhuri kuburun dan jasad-jasad mereka sebelum mereka dikubur maka jasad yang merupakan kuburan lagi. Kebodohan merupakan kematian. Bukan kebodohan. Karena kehidupan ada pada ilmu Oleh itulah Allah subhanahu Wa Taala bagaimana mengatakan tentang ilmu dengan dua perkara merupakan hati kehidupan manusia dan merupakan kesempurnaan kehidupan manusia dengan kehijiran Allah yang jadilah arrohuan nur Allah katakan ilmu dengan kehijiran arrohuan nur jadi roh dan nur tidak ada kehidupan tanpa roh. Dan tiada temporan kehidupan tanpa cahaya. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang mulia, Allah subhanahuwataala apa yang kana tanpa ayat nafsu. Wajahnya lambung orang yang tinggi binafsu. Kaman makan hupik bulan lainnya diharusinafsu. Apakah orang yang mereka tadinya nafsi masih apa, ya, bawah? Eh, Jadi mereka mati dalam kekodohan. mati dalam kekodohan. Mereka tidak memiliki ilmu dan cahaya kehidupan. Mereka tidak memiliki ruh keimanan. Apa nak minta, فَأَحْيَيْنَا مُلْبِيْ فَأَحْيَيْنَا مُلْبِيْهِ Lalu kami hidupkan dia. وَجَأَنَا لَمُّ الْقُرَةُ Dan kami hidupkan buat dia cahaya. Dia, Allah katakan, Allah hidupkan dia dengan Ruh dan Allah dirikan kuatnya cahaya dan dua-duanya berpakat ini Ruh adalah ilmu. Sebagaimana Allah katakan Tentang akan diberikan kepada Rasulullah SAW yang telah kami berikan kepada kepada Ruh Ruhah min amrinah Walafat al-hayna syaitkar Ruhat min amrinah makun takat terima al-kitab wala dan sungguh dahil wahyu kan muhammad Ruhan bin Amri lihat, risalah Allah katakan dengan Ruhan bin Amri Ruh yang datang al dari Allah SWT sehingga risalah ini sifatnya bagaimana Ruh yang akan memberikan diri dan cahaya yang akan memberikan penerangan ia akan menjadikan terang dihidupan dia. Dan hidupan kita adalah dengan dua perkara. Dengan roh dan dengan jari. Tidak ada hidupan malamah yang... ruh. Dan tidak ada, Dan tidak akan sempurna hidupan tanpa jari. Oleh karena Rasul Alhamdulillah, kebodohan merupakan al-zulam al-zulam wal Kebodohan merupakan kesusapan, kegelapan, dalam binatang Hadis yang sahih Rasulullah SAW alaihi wasallam bin Allah laa is bi dzilma in dzan yang asli binatang riba Allah subhanahu tidak akan bisa tuk ilmu dimiliki saja jadi para Walau'in yasbitul ilmah dekatil ulama' Hakan sebetul Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama' Fa'idah lam yasra'aliman intahat dan nasur umusan juhalan Wa'idah su'i'i rupatta kebali'i rupatta'u wa'atta'u Habibidah ulama' telah meninggal Maka uh, manusia akan menganggap pemimpin dari kawaran yang bodoh. Dan Allah kata-kata di zaman kita, pemimpin-pemimpin yang bodoh tentang agama Allah. Bahagia manusia mereka mengetahui diri kata-kata bodoh. Bahkan para da'i-da'i yang memimpin manusia harus sempatkan orang-orang mereka bodoh tentang agama Allah SWT. Yang dikatakan lagi dalam sisi Allah wabijimoh. Orang-orang yang mereka arusir syafir, yang akan datang akan lalu keambinan. Orang mereka bodoh tentang agama Allah. Akhirnya mereka berbicara tentang permasalahan umat. Masalah agama menuntun ke surga dan, dan melihat inelaga. Bagaimana mereka akan berlisi manusia tanpa ilmu? Sekarang ini berapa, betapa sangat wariannya Ustaz. Betapa sangat yang Ustaz. Bahkan mereka tawar-tawar ke Ustaz. Saya nah, Ustaz. Bungi kami. Mereka obrol, mereka tolong Ustaz Dan sekarang semua Rata-rata Mereka jadi Ustaz Para artis Jadi Ustaz Adakah artis yang jadi Ustaz? Para pelawak jadi Ustaz Para pendanjur Bukan Ustaz dan malah ulang Ulang, ketatakan ulang Sehingga pemimpin-pemimpin agama dipegang oleh orang Indonesia dan itu yang diblokade, oleh media, sehingga menjadi ulahnya manusia. Mereka dijadikan media yang memberikan bawah kepada manusia dan zaman kita sudah dikatakan nanti zaman Nabi Bilal, media seorang Islam antur faal asrar wa tuuba al di antara tanda-tanda kiamat di mana orang-orang jahat orang-orang buruk orang yang mereka jelek para penjahat mereka diangkat, dimuliakan di posisi tinggi sedangkan orang-orang baik mereka direndahkan tanda-tanda sekarang ini salinya diumumkan akan datang suatu Berapa banyak kesempatan yang meneluruhkan dia bertemu? Sipiakan saja, datang sendiri. Kemudian juga mungkin malah dikatakan terori, dikatakan orang gila, terang. Tapi kalau yang disimulkan akan nyata-nyata, maka berapa banyak maksud yang mereka siap menyambut dengan sikap kebelitan. Orang yang menjelaskan jahat, bunuh, kotor, mereka jinggulah. Kita pakai. Orang yang mereka bodoh yang tinggi-tinggi. Ikan katwa oleh orang-orang yang bodoh diangkat tinggi-tinggi diangkat tinggi dimuliakan. di muliaqa. Namun yang kata Nabi Yusanda, Yusanda ku fiyal khayyid, walikadda ku fiyal khayyid, wa yusanda ku fiyal khayyid, Waihob wa lukhiyya al-Amiin zaman di mana orang yang jujur, orang yang pembohong dia jujur orang yang jujur dia agak pembohong orang yang pengkhianat dia agak amanat orang aman dia pengkhianat. pangkhianat zaman yang bisa lindah, sudah aman Khubidillah orang-orang seperti apabila mereka itu diangkat atas pemimpin tak ilmu itu pastul belajar ilmu yang paboh dua Ketika mereka jangan bila pemimpin maka mereka akan ditanya dan mereka akan menjawab tanpa ilmu dan mereka akan kufat dan kufar. Kebodohan. Apabila menguji orang yang mereka ini, menguji pemimpin tokoh, maka akan menyesatkan dan juga menguji orang awal. Maka mereka pun akan terperosok dalam ubah-ubahkan kesempatan. Coba anda lihat. Berapa banyak kehidupan yang berakhir dalam kebinasaan. Ini adalah oleh nomor kewahan perkara. Disebabkan kerana mereka england dan berbodoh. Mereka akan mencumut dalam sesuai yang akan terpikirkan sebuah bodoh. Mereka mengilham dalam akrab-akrab cendihia ya, karena mereka sebab gono senang aja malaikat. Tiga tiga nukomnya nabi musa yang meminta para musa yang musa injakan dan hilangan karena orang kaya pun kalahin aku kau Ketika baik meminta para musa yang musa buat jalan terkali maka musa mengatakan. Paling nakum kaum masyiyadun calon cuma kaum yang botak, jadikan pula Ketika Allah mengatakan kepada orang para wanita kaum minal agar mereka tidak berakar ke arah jahil, wala al-barrahna al-barud dan jadi di akhirulul, jangan anda berpakaian para wanita kaum dengan model-model pakaian yang para wanita-wanita jahil, yang tertolongka Allah dan zaman kita yang jelas. Sama di mana orang berlomba-lomba dibuka selifat di sini. Abu Dhal pernah berdoa kalau Allah Berlindung kepada Allah dari hari-hari tersingkatnya petis. Mana petis? Mana petis? Hari-hari tersingkatnya petisnya para Allah. Sekarang yang tersingkat bukannya hanya petis. Ah, semua yang dijangka, semua yang dijangka. Jangan mereka katakan dengan istilah kalian kalian. Orang tua yang mereka nampak berfikiran sangat sederhana mereka perlahan. Apa itu kita perlahan? Iwan. Apa itu perlahan? Ah. Apa itu perlahan? <tuk> Iwan. <tuk> ah. Ia ya, menampakkan orang-orang mereka. Menampakkan orang-orang mereka. Sehingga orang bisa menyesimpati tentang orang-orang mereka. Maka apa itu yang anda mengatakan? Bahawa kalimat keasiat Arya, diantara yang masuk di Darung itu adalah orang-orang mereka berpakaian dengan pakaian yang sempurna cukup. Sehingga menampakkan orang-orang dari mereka. Sekarang kita tanya, ada enggak para wanita yang mereka berbahaya macam ini? Ada enggak? Saya ada di mana? Coba kalau Pak Antun lihat orang-orang Lista, tapi jangan mengajar dia. Maksudnya kalau Pak memperhatikan dengan tidak mengajar. Berapa banyak ibu-ibu Wanita-wanita yang mereka pergi berpesta dengan pakaian-pakaian seperti kelambu, tahu kelambu. Kelambu. Kalau itu menaruh bayi di dalam, ambil, dilanjat, bukan dikasih kelambu. Kelak, bayinya terlihat saja. Tidak. Ha? Begitulah mereka berpakaian yang dengan pakaian kelambu. Dibilangkan semua dalam masing Apa yang dia tukuh? Nampaknya dia berpakaian tadi. Haji mereka. kapan? Ada lagi, yang pakai itu adalah serba, kata orang jawab, serba. Ngamper. Oh ngamper. Hah? Ya, Bangamper. Super setap. Sampai kalau nanti, waktunya ngamper pun kesulitan. Harusnya peringkat berat-berat, biar apa, sahaja. Susahnya sekarang ini. Sama kita sudah sempit begitu sempat, ikut pres-pres semua ini. Kalau ini tubuhnya, kalau bagian atas bagian ini, bagian bawah ini, ya, kalau dia nak terus, kan kadang orang tunggu barangnya. Kalau orang temukan berarti kacang tarik. Begitulah yang ditakut di jalan-jalan yang telah di Sehingga yan. yang masih malu-malu sedikit, mereka kalau masih mumpul sedikit sampai wuih, wuih, wuih, wuih. Di luar-luar, saya tutup-tutup. Kenapa perlu perkos mengelak-melak di Ya, pasti mau panjang sejarah dia. Dengan pula mereka berpakaian Saksa Belik Tau belik Saksa Belik Tau belik Saksa di mana mana Saksa di mana mana Saksa Saksa Di antara mereka berpakaian Ia tanya merupakan berhenti Lumayan, masya Allah sampai bawah, tertutup semuanya. Ternyata begitu berjalan, semuanya tertutup, karena oleh adik semuanya kemudian tersinggah singkat semua ini. Jadi kan para pukang model selalu mendesain tarian yang model-model mengubah orang lagi. Apa yang disebut ini fenomena apa? Ya. Sekarang wanita wanita jadian, tadi yang kahwin, tadi mereka wanita jadian, mereka bangga menunjukkan payung, pakai sayapannya. Kenapa wanita mukminah mereka tidak berbangga dengan pakai mereka yang Allah perintahkan yang menunjukkan ijazah kemuliaan akhlak mereka. Mereka berpakaian seperti binatang yang tidak tahu setiap orang ramam. Berapa banyak warita kita sekarang mereka pakai tempuan, pakai pelan-anjat saja. Berjalan di tengah-tengah laki -tengah, laki Dia tampakkan semua orang-orang dia. Dan ini semakin maka jalilah dan membuatnya ikutan manusia. Sampai ke kampung-kampung. Sampai ke kampung-kampung yang paling berlaku sekalipun. Tapi bila ini semuanya ada sebab karakter-korten. Setiap modal merupakan kematian dan awal kehidupan kita terkait lah, dengan ilmu hayat ini. Belajar, belajar, belajar. Kendara anda belajar dan kita belajar dan nabi mengingatkan kita dan kita harus belajar. Karena hanya dengan ilmu ini kita akan mendapatkan kehidupan dan merupakan modal awal kita untuk memeraih hidup. Maka setelah kita. Masukan ikan dan kehidupan yang kedua Kita masukkan ikan dan ketiga Apa? Yang ketiga Hayatul hizmat Mual kerajaan Kehidupan hizmat Kehidupan kita-kita Jadi kerajaan, jadi kemauan Dan berapa kemudian? dia sekaligus Bersunggu lo Sudah Tadi Sampai jam 9.45. Saya tiga minit saja kredit. Ada yang dapat tiga minit? Siapa? Ada orang tiga minit? Karena kita tiga minit berapa? Ya. Hayatul hilmah wan Kata yang lalu kali mengatakan, Islam al-Abdar yasmau manasilah dziri Allah diqalbi wa hilmati lahi kani takwa ke hati takwa seluruh rela takwa di jiwa. Alimak jika mengatakan memahami segalanya, enggak tahuilah kuasa orang hamba. Perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati mereka tekun dengan badan mereka. Dan takwa mereka dan takwa seluruh takwa di hati bukan takwa yang rambut badan. Bapa tu bilang, perkataan alim alam lokal ini mengatakan rasa kita itu panghakisan kita, panghakisan kita dan hidupan kita kita Berapa banyak kemudian orang-orang yang mereka secara zaman mereka musim, akan tapi ketika mereka sudah berkaitan dengan gerakan alam semula, maka mereka ibaratnya tidak mengenal takiknya jatuh. Kerana kita berhidup hati mereka Ibu Tumat pun Rauh Jawa Anggur Belum diantaranya menceritakan secara kita Ketika beliau berbicara tentang pola masalah Setelah berbicara tentang cukup panjang pola pola, lalu dia menceritakan Ada seorang Yang mereka pergi Ke masjid Jalan kadang ditampak Oleh dua orang, tahu siapa? InsyaAllah Ya, ditampak oleh dua orang Sampai mereka ditundukkan di stop berdasarkan tadi mereka memulang beli bulu untuk tidak pergi ke masjid boleh jadi mereka membeli bulu karena mereka ingin terbundur di stop. Apa yang menjadi pertanyaan apa yang laki-laki ini dia dalam kadar dan jenis yang dia boleh pergi ke masjid walaupun dalam kadar dipapah oleh semua orang karena jiwa mereka sehat hati mereka sehat walaupun jasad mereka sakit maka tidak menghalangi dia untuk meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT karena jiwa mereka jiwa yang sehat jiwa yang sehat sehingga mereka tetap sejar seakan orang tidak punya penyanyi ketika berkaitan yang melaksanakan kata-kataan kepada Allah SWT Ubaikin ka'at SWT dia menceritakan pula ada di antara penduduk Madinah di Karang Ansor yang rumahnya paling jauh di Masjid Nabawi akan tapi orang ini dia tidak pernah tertinggal salah di belakang Nabi. Dalam suara mana gelapnya malam dan dalam suasana panasnya siang dia dia ditawari seandainya anda membeli kendaraan dan bisa mengantarkan anda ke masjid sehingga anda berhitung dari gini yang marah dan dari perin yang siang apa kata dia? Mala ya suruh ni anda di si masjid semua saya tidak, semua tidak akan membelilahkan saya walaupun hanya rumah saya di salam di masjid apa yang dilengkapi itu, saya jangan ini seandainya langkah-langkah kasihku ketika keluar dari rumah sampai pergi dan sampai pulang kembali ditulis oleh Allah SWT itu dia kembali maka ketika nabi mendengar orang itu seperti itu dia mengatakan pada jawab Allah pun lep. Allah semua telah mengumpulkan semua jenis sempat begini Allah memiliki orang seperti orang seperti ini, dia begitu mengundara, mendatangi tempat-tempat kesaharatan, dan mewujudkan kesaharatan-kesaharatan di para wawahnya Allah. Karena yang hidup adalah hatinya dan jiwa mereka, dan cita-cita mereka. Yang Allah SWT mengatakan, Ya ayyulah minah abang ustadzimu lillahi wa lirusulim, Ilahu Akum lima yubidum, wa ifaari beriman. Istajibulillah wal rosyidhi. Ilahu Akum, wa ifaari beriman. Kamu telah berdoa Allah dan rasulnya ketika dua yang menyembukan dia. Kenapa? Lima yubidum sesuatu akan dapat memberikan kehidupan, sesuatu akan hidupkan dia. Di mana kalian? Kamu tidak? Hakikat hidupannya adalah hidupan hati dan hidupan kita-hati. Maka semua orang ini harus memperbindahi ini al-hayatul himpa, hayatul himmah wal-biraya, hidupan kita kita dan hidupan terjahat. Sehingga salah kita mengatakan yang terakhir, Al-Uluh jawal, hati itu masih juga yang berputar. Inma anda jula kaul al ash, wa inma anda jula kaul al kush. Di Arab ada berputar itu ada mereka berputar di sekitar al di tempat yang tinggi, serba tinggi akan mereka lakukan? Tapi pula ada hasil pula yang mereka berputar kaul al apa itu musheqon, kuli, apa kush? Eh, ada orang? K-O-M-T-L-A-N-G e, L, Apa? Hah? Mm. Orang jawab? Yang L, tahu? E, K-O-M-T-L-A-N-G Apa? Hah? Cus? Cuma apa? Cuma, Chumple. uh, ya? Saya say it. Cuma itu. Mestinya orang kasul zaman dulu sehingga hari yang besar kita potongan-potongan Allah. Jiwah yang satu hati yang satu bagaiman mereka berpikir tentang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, meningkatkan surat malam, pelajaran ilmu, taat kepada Allah, jawab cian, kebaikan kebaikan bagaimana menyebarkan dalam seluruh dunia. Tapi yang satu, masa Allah yang di tiap hari adalah ayah sakti makan perut, perosina, Dia muda tidak di satu macet macet yang lainnya, menipu orang, membodohi orang, membunuh orang. Mari menidu para wanita dan seterusnya sehingga ramjaan semua. Begini saya balik. Hima mereka berbeza-beza, hima mereka berbeza-beza, dan kita masih sangat panjang kita lewat agar kita dan menjodoh. Singkat akan kita sampaikan sedikit memberikan gambaran kepada kita bahawa apabila kita ingin naik kebahagiaan ini, maka kita melalui tingkatan-tingkatan kehidupan. Tingkatan, yang para ulama, ingatkan darah kita, itu tangga-tangga keputusan dasar yang ketempurnaan kebahagiaan yang kita dapatkan. Sehingga kata Jawa Al-Faiz, bahawa Al-Faiz, Ma'rifatul Hamd al-Basim, Wa'isarul Hamd al-Basim. Yang pertama, kekuatan ilmu, dan dua, kekuatan amal. Selanjutnya, benar-benar menutup, waktu yang sangat terbatas dan terakhir. Saya akan ikutkan dulu, benar apa yang kita sampaikan tadi Ramin. Dan tentu kita bergerak memberikan bawa-anak kepada kita, memberikan kokir, sehingga kita tak untuk menyesuaikan dengan Allah-u'ala kata-kata, dengan ilmu syarna' Inilah, Ossallahu wa'ala'ala zir ma'adil, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Selamat datang, Nasihat, Bahwa aibah dari allah kita. Berdasarkan asyik ini alhamdulillah terus. Alhamdulillah buang sahaja. Lalu kemudian kita beranjak kepada sesi yang kedua, sesi yang ketiga, yakni tanya jawab. Untuk pertama kita persilakan kepada sekwan yang bertanya, persilakan. Banyak Diharapkan tidak bertanya. Baiklah, kita ini ada, mari kita ada pembaruan sekali satu lembar bunyi. Saya maaf. Pertanyaan ini beliau keluar materi. Ada seorang muslim yang bermaksud menyanakarkan manusia dari perbatasan Suriah dan gusi dengan jalan menguat kabar dan mendaftarkan izin yang intinya melayarkan beberapa pertanyaan kepada orang berjin tersebut, dan kemudian semua siri ini mengatakan kepada Jin dan orang India bahawa jangan takut terhadap dan jangan minta suatu kepada mereka, karena itu adalah boleh. Pertanyaannya apakah orang berjin tadi termasuk ke dalam orang berjin, karena dia telah mengundang Jin dengan cara Jin tersebut masuk. ...segera-gera manusia. Walaupun dia bermaksud baik ...karena menajarkan kepada manusia ...jangan takut akan jangguan jinn ...dan meminta barokan, jodoh, dan taruh jansi. Maksudnya, orang tersebut telah melakukan ...perbuatan 5 kita, 5 paling ringan itu. Paling ringan itu adalah Tidak bisa tumpuan itu menghalalkan segala cara dan tidak bisa kejualan itu kemudian membolehkan berbagai macam cara yang diharapkan dalam kesempatan orang yang akan pergi jalan diri jangan, jangan eh, ini sama dengan di sini jangan kamu tak dalam perkuatan cina, tapi dia ikut menerima dzina, bagaimana? Hanya untuk memperingatkan orang-orang, bahasanya, dzina itu berbahaya, maka dia berdzina juga. Saya tahu bahayanya, enggak cerita. Islam mengajarkan suatu suatu amalan dan Islam mengajarkan cara. Pak, saya ini muat dengan pak dan apa yang saya sampaikan. Jadi untuk yang selanjutnya Kita selesai kepada Akhwan Bagi yang dipercaya Disediakan kipas di atas Kedari-kipas Jangan ditanya mana, Saya ingin menjawab Saya ingin menjawab mudah-mudahan apa yang kita hormatkan saya jembatin segala surat kita maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balas kita semua para pengunjung acara kajian kita hari ini semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang memiliki pengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Syukran ala udurikum wa khus tismiikum wa politikum wa bila tawfik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.